اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من امري يفهمني اعوذ بعلمك التام ذكرت تشكيلنا في الفاء والافادة الاستفادة خساره ما قصد بذلك مشنات الرشره وتو الى الهدى laqulihi al-istikhlafu fil khutbah al-istikhlaf fil khutbah pergantian di tengah-tengah khutbah in istakhlafa man sami'a jika meminta diganti oleh orang yang mendengar atau di sini mendengar khutbah Aw khutbah wa amma mansamiha. Jadi seseorang berkhutbah, kemudian meminta orang lain menggantikannya untuk menjadi imam. Wa amma yani menjadi imam. Wa amma mansamiha dan menjadi imam mansamiha orang yang telah mendengarkan khutbahnya. Sahh maka hukumnya sah. Jadi di sini, ada dua keadaan. Yang pertama, pergantian di tengah-tengah khutbah. Maka jika pergantian dilakukan di tengah-tengah khutbah, baik itu karena sebab huzur, ada hadas misalnya, ataupun mungkin juga tanpa sebab huzur. Oh, Tahu-tahu khutbahnya, turun dari mimbar meminta diganti oleh orang lain maka hukumnya dikatakan di sini harus mansahmiyah harus orang yang telah mendengarkan perta jadi tidak boleh nanti meminta diganti oleh orang yang tidak mendengarkan perta yang pertama au Khotobah, atau orang tersebut khutbah, kemudian menyuruh orang lain untuk menjadi imam. Boleh juga kalau menyuruh orang yang telah mendengarkan khutbah. Ya, tapi tidak boleh menggantikan orang lain untuk menjadi imam kalau orang lain itu tidak mendengarkan khutbah. Baik tidak mendengarkan semuanya atau tidak mendengarkan sebagian. Dan yang dimaksud khutbah di sini adalah rukun rukun-rukun-rukunnya. Rukun, Lakin ada istighraf khilaful awlah. Tapi pergantian baik itu istighraf fil khutbah ataupun istighraf fil sholah. Untuk menjadi imam. Itu hukumnya khilaful awlah. Ini lebih baik jangan dilakukan. Jadi kalau misalnya nantinya imam selesai membaca khutbah. Jangan menyuruh orang lain untuk menjadi imam. Yang menjadi khutib itulah yang Abdal untuk menjadi imam. Karena sebagian ulama mewajibkan orang yang khutib ialah orang yang menjadi imam. Tapi muhtamad boleh. Cuma lebih baik jangan dilakukan. Lebih baik tetap yang menjadi khutib ialah yang menjadi imam. Baril Abdal an yata al khutib bayasta anif. Bahkan kalau pergantian dalam khutbah misalnya. Khotibnya tadi, hadas. Kan, boleh diganti kepada orang lain. Tapi tetap yang afdol lebih baik, tidak usah diganti. Tapi nantinya khotib tersebut. Uduk. Dan setelah uduk. Meneruskan apa memulai dari awal. Wayas ta'nif. Berarti apa? Memulai dari awal. Ini bedanya ya. Jadi kalau khotib tadi meminta diganti oleh orang lain di tengah-tengah khutbah. -tengah ha? Kalau khotib tadi meminta orang lain untuk menggantikannya di tengah-tengah khutbah. -tengah maka hukumnya boleh dengan syarat yang menggantikannya adalah orang yang mendengarkan khutbah. Hut Dan nantinya orang yang menggantikannya tinggal meneruskan khutbahnya khutib tersebut tidak harus mengulang dari awal tapi kalau misalnya khutib tadi batal kemudian dia berwuduk dan kemudian meneruskan khutbahnya maka hukumnya tidak sah tapi harus diulang dari kalau dipikir-pikir sesaat mungkin kebalikannya mestinya ya kalau diteruskan, kalau khutib itu wuduk mungkin, mungkin boleh bagi dia untuk menerus tapi kalau diganti dengan orang yang lain mestinya harus di tapi ini kebalikannya kalau dia meneruskan dengan wudhu secara langsung tanpa ada jarak yang lama ya maka hukumnya tetap harus mengulang dari awal tapi kalau dia meminta orang lain untuk menggantikannya maka yang menggantikannya tidak harus mengulang khutbah dari awal tapi boleh meneruskan seakan-akan khutbah tersebut berlanjut jadi karena orang yang menggantikannya itu Mendengarkan khutbah dari au, awal, kemudian di tengah-tengah khutbah khutipnya batal, seakan-akan khutbah tersebut dilakukan oleh satu orang karena dia penggantinya mendengar khutbah dari awal, maka boleh dilanjutkan. Tapi kalau misalnya khutip batal, maka tetap harus diulang dari au, awal kalau mau meneruskan khutbahnya. Ya sama seperti solat, boleh meneruskan solat setelah hukum batal di tengah-tengah sholat. Setelah batal di tengah-tengah sholat, imamnya wudhu, kemudian menerus, hukumnya tidak, Bu, bo. tidak boleh. Nah. Maka yang abdul, dikatakan an yata tahar al khatib. Kadangnya khatib itu wudhu. Itu yang abdul. Tapi Yastani. Tapi tetap dia harus memulai dari malam, jadi itu wakit selama waktunya tidak menjadi semuanya. Kecuali kalau waktunya menjadi sempit Dia lebih baik meminta orang lain untuk menggan Amal mustahlif Sedangkan mustahlif Mustahlif ba'dal ikhram Sedangkan orang yang mengganti imam Setelah takbiratul ihram dalam sholat Jumat Kata tadi kan tidak Tadi sebelum takbiratul ihram, Setelah khutbah selesai Kemudian dia meminta kepada orang yang hadir Untuk menjadi imam Sebelum memulai takbiratul, bagaimana kalau sudah takbiratul ihram? Mungkin imamnya setelah takbiratul ihram, imam kemudian batal wudunya kemudian meminta orang lain untuk menggan, boleh atau tidak boleh? Maka dikatakan sini amal mustahil bah ihram. Sedangkan orang yang menggantikan imam tersebut untuk menjadi imam dan dilakukan setelah takbiratul ihram. Sama uhu al -khutbah, maka boleh dia menggantinya bahkan dikatakan di sini tidak disyaratkan dia harus mendengarkan khutbah. Jadi kalau tadi, kalau sebelum takbir. Sebelum takbir, Raudul Hiram meminta orang lain untuk menjadi imam. Harus uh, imam pengganti tersebut harus mendengarkan. Tapi kalau di sini setelah takbir, imamnya batal kemudian meminta orang lain untuk mengganti. Orang lain yang menjadi gantinya tidak harus mendengarkan. Khutbah. walaupun dia datang di tengah-tengah khutbah atau di antara dua khutbah tetap boleh menjadi ganti ya walaupun ini ya syarat ada syarat sama khutbah kenapa لانه باحرامي ان درج makha ini kana ketika si makmum tersebut yang tidak mendengarkan khutbah takbiratul ihram dia melakukan takbiratul ihram indarat fi hairi maka dia masuk ke dalam kelompok makmum yang lain yang mereka mendengarkan khut Walau wistakhlafal imamu fi asna'il fatiha bagaimana kalau imam meminta orang lain menggantinya di tengah-tengah membaca fatiha lazimal khalifah ismamu ha maka wajib atas penggantinya untuk meneruskan fatihahnya imam jadi kalau ini terjadi nantinya imam batal di saat sedang membaca fatihah berarti belum <coughs> belum selesai membaca fatihah batal maka kemudian ada orang yang lain menggantikan imam tersebut maka si pengganti ini harus meneruskan fatihahnya ya ganabudhu wa iya ganas batal suratnya imam orang lain menggantikan maka orang lain meneruskan setelah iya ganabudhu wa iya ganas Ihdiina shiratul mustaqim shiratul yang maqsubi عليهم. Laki mal Khalifah idmamuhah harus menyempurnakan Fatihah Imam. Cuma itu yang bila Fatihah dihilamnya kura Kemudian dia membaca Fatihahnya sendiri kalau dia belum membaca Fatihah. Dan mungkin makmum yang sunahkan. Baca fatihahnya setelah selesai bacaan fatihah Imam Jadi mungkin Mahmum yang menjadi gantinya itu Belum baca fatihah Di tengah-tengah imam baca fatihah Imamnya batal Ya jadi ganti Dia belum baca fatihah Tapi dikatakan tadi Dia harus meneruskan Fatihahnya imam Maka tatkala dia meneruskan fatihahnya imam Kalau dia dalam keadaan belum membaca fatihah Setelah selesai fatihahnya imam Dia baca fatihah sendiri Siron, tak apa-apa Baca dengan pelan Jadi baca fatihahnya berapa kali? Berapa kali? Satu, seteng. Malitian bifatihah ini. Ilam yak ra'aqablu. Kalau belum baca. Nama Rajah Hu Ibn Hajar wa Abu Makhramah. Bagaimana? Dikuatkan pendapat tersebut oleh Ibn Hajar dan Imam Abu Makhramah. Fa'ilam yak ra'ir fatihah. Lazimahul itian biroqatin. Kalau ternyata tetap tidak baca fatihah. Langsung ruku. Misalnya. Lazimahul itian biroqah wajib atasnya untuk menambah satu rokaat, badan tiha isolatil mustakhlif setelah selesainya sholatnya imam yang meminta dia untuk menggan jadi artinya setelah tasahud waktunya di saat itu salam, maka dia tidak usah salam, tapi dia nambah satu rokaat karena dia tidak membaca isolul fitrah Ya, kita masuk bab kisalul fitrah. Ini perkara-perkara yang berkaitan dengan kebersihan badan. Ini fitrah, ini khilqah. Badan. Jadi dianjurkan dalam Islam untuk kita rajin dan memperhatikan kebersihan badan kita. Baik itu mencukur bulu-bulu yang yang ada ya memotongnya, merapikan, terserah ya, kalau ketiga sudah kita sebutkan, yang abdul adalah mencabutnya, jika dia tahan untuk mencabutnya, kalau tidak tahan ya sudah ada apa-apa, untuk picuh begitu juga apa lagi kalau perempuan apa ini kalau lagi banyak sorry. begitu juga untuk memperhatikan tasmin minhaysu al zina perempuan diajarkan juga dalam keadaan wangi jangan dalam keadaan tidak ya, antara perempuan dengan perempuan yang lain atau dengan yang makromnya. Terus yang kita juga akan bahas satu persatu termasuk diantara kesalulat itu adalah siwak kita membersihkan mulut kita gigi kita. Kemudian juga almat matmatwa wal-insiksa yang ada dalam sunnah nyawuh. Itu termasuk fisolul fitrah. Kemudian juga isti. Ya setelah kita koto ilhaja. Bukan selesai koto ilhaja. Langsung buka pintu keluar dari. Kita bukan seperti binatangan. Ya kita diajarkan untuk membersihkan badan. Bahkan yang Abdul pakai air. Jangan seperti orang barat pakai hanya. Abdul tetap pakai air. Ini bersih. Ini kebersihan. Kemudian juga memotong kuku, merapikan rambut. Itu semuanya adalah termasuk min khisalul fitrah. Maka yang berkaitan dengan faedah yang pertama adalah Yajuzu kharku huzunil unsah dunaan pihak. Pertanyaan, apakah boleh kharku melubangi? Melubangi huzunil unsah telinga perempuan. Duna'an fiha. Hukumnya boleh melubangi telinga perempuan, tapi tidak boleh melubangi hidupnya. Ya, orang India itu. Jadi hukumnya boleh ya. Ini masaf-safi. Karena ada pendapat yang lain mengatakan tidak boleh. karena dianggap ta'zib. Dianggap apa-apa? Ya, ta'zib. Menyiksa diri sendiri. Karena situ kan sakit sebenarnya. Jadi karena... Uh, nya menyakiti diri sendiri ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh. Hanya boleh ditempel aja. Loh kalau memakai perhiasan ditempel-tempelin aja. Enggak boleh dilobangi. Nah, tapi mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya Bo. boleh. Karena ya, dia perempuan diminta untuk zina, untuk menampilkan dan menampakkan keindahannya indahnya, beda dengan laki-laki ya. Laki-laki yang dianjurkan untuk menampakkan laki-lakinya kegagahannya bukan menampakkan pram peremp sifat perempuannya. Nah, itu bedanya. Jadi memang perempuan makanya diperbolehkan pakai perhiasan emas ini. Karena memang mahdzuz zina kalau laki-laki bukan mahdzuz zina. Laki-laki yang kayak gitu itu namanya begitu jugalah perempuan yang menyerupai laki-laki juga tidak, Pak. Sifat yang terpuji. Jadi laki-laki jadilah laki-laki, perempuan jadilah perempuan. Jangan dibarek ya. Maka di sini termasuk ada lorot, ada tujuan untuk zina. Maka walaupun mungkin takazib ada ta sedikit kan sekali aja. Maka hukumnya diperbolehkan, dimaafkan untuk mendapatkan zina. Untuk mendapatkan zina. Tapi itu hanya sebatas terli. Baik teringat kanan Ataupun juga teringat Bagaimana kita sebutkan sebelumnya Awal manfa'alah ada Reda tunasa Reda tunah hajar Yang pertama kali melakukannya adalah Reda tunah hajar ya, Siti hajar Jika itu Siti haro Saro bersumpah untuk Memotong tiga bagian daripada Bagian tubuh Siti hajar Dan kemudian untuk melaku Sumpahnya Maka Sehajar si, uh, diperintah oleh Allah Subhanahu SWT Untuk memotong sebagian Daripada telinganya Kanan satu Kiri dua Kemudian juga untuk sun Sunat Jadi yang pertama sunat Dari barang perempuan Adalah Sitiha Dihajar Walaya juduh fisobi mutlaqon Dan bagi yang sobi Artinya laki-laki ya Bukan sobi ya bagi yang suami hukumnya tidak, Bu. Walaupun sebenarnya suami itu boleh pakai perhiasan emas. Pakai baju dari sutra. Tapi laki-laki ya. Atau anak-anak. Belum balik. Maka hukumnya masih boleh. Yang tidak boleh kalau sudah. Bareng. Jadi kalau belum balik. Anak laki-laki mau pakai sutra boleh. Pakai emas boleh. Tapi tetap yang lebih baik dihin dari karena biar tidak terbiasa kalau terbiasa nantinya sampai besar pun seperti itu. Ya, tapi untuk melubangi ke telinganya bagi bayi laki-laki maka hukumnya ha haram. Mutrakon wajib haslu mahallis sukbi. Kemudian diwajibkan untuk membasuh bagian yang terlubangi daripada kedua telinganya tersebut. Jadi kalau bingkir kalian misalnya mandi jurnuh ataupun mungkin mau membasuh telinga, maka di situ kan ada lubang. Lubang itu kalau terbuka tidak lahap, tidak apa? Tidak nyatu, tidak tertutup, tetap terbuka lubangnya, maka bagian lubang yang terbuka tersebut harus kemasukan air. Maka tidak boleh tidak terkena air. Kalau tidak terkena air ketika kalian mandi janabah atau mandi head, maka hukumnya tidak nya tidak sah. Harus diperhatikan Karena termasuk bagian yang wajib dibasuh adalah telinga yang bagian thahir. Bagian thahir ini. Jadi yang bagian dahir baik yang tampak ataupun tidak tampak yang yang apa ini jalannya lubang telinga itu wajib dibasuh. Itu harus kena air ini. Kadang-kadang mungkin -kadang kita teredor ketika mandi. Besar. Karena kita mandi begini aja. ...air tidak masuk ke lubang telinga. Ini lubang telinga wajib dibasuh. Tidak sampai dalam ya. Lubang telinga bagian atas ini. Lingkaran-lingkaran ini. Ya, makan si Mahir. Ah, eh, itu harus... ...terbasuh dengan air. Nah, oleh karena itu kan diajurkan... ...untuk mengambil air dengan telapak tangan... ...kemudian menaruh telinga kita di atas telapak tangan... ...yang sudah ada airnya. Kiri, Sehingga menjadi yakin bahwasannya air tersebut sampai ke bagian telik ya, kita boleh pakai canting langsung siram, boleh, tapi kan ya terserah banjir nanti telinganya kan yang penting dan yang jelas harus terkena air jadi termasuk bagian yang wajib terkena air bagian lubang daripada perempuan yang ada lubang untuk menggantungan pentingnya wajib juga terbasuh dengan air. Al-adhi ju'ila Ini anting yang di situ ditaruh anting minal uzun daripada lubang yang ada di telinga. Awil anaf jika ada yang melakukannya. Atau memang sebagian ada yang melubangi hidungnya, kita katakan hal haram. Dan jika itu dilakukan maka juga wajib membasuh bagian lubang ter Yang kedua faidatun. Faidat Fil hijama ala rik barakah wa ziyadah filakul. Menyebutkan tentang Hijamah iaitu canduk atau bekam. Ya. Bekam, hukumnya sunnah ber. Sunnah ber, tidak sunnah. Salah kalau bilang sunnah. Ubah bahasa sunnah. Mubah juga salah ya tak, Sunnah bagi yang membutuhkan, Mubah bagi yang tidak membutuhkan, Haram bagi yang madar matarat. Itu hukumnya hijau Bisa haram, bisa mubah Bisa sunnah Sunnah bagi yang membutuhkan ya, Haram kalau ada madarot Bagi dia Bisa jadi sakit misalnya dan menjadi mubah kalau tidak ada hajat dan juga tidak ada motor maka hijrah menjadi mubah jadi kalau membutuhkan mungkin dia sering sakit sering mengeluh di kepalanya sering pusing punggungnya sering sakit atau kakinya dan seterusnya kemudian ya diketahui insyaallah kalau bekam dia akan menjadi lebih baik Kadisitu dibutuhkan maka hukumnya ketika itu menjadi sun sunnah. Kalau dia dibutuhkan ya dia diharapkan mendapatkan keadaan yang lebih baik dan dia mampu jangan lemes-lemes kemudian cangguk bekam akhirnya dia pingsan atau tambah parah sakitnya yaitu hukumnya nanti ha haram Jadi tidak langsung kita katakan sunnah ini lagi yang membutuhkan sunnah untuk melakukan. Tapi yang tidak membutuhkan ketidaksun, tidak sunnah, dibekam. Jadi termasuk anak pagi sendiri. Sampai sekarang yang belum, belum pernah melakukan, belum pernah melakukan aja segal. Nah, sudah pernah di Madinah al-Munawwarah itu. Yang sama anak berakatnya, tapi anak takut. Ya. Jadi banyak sekarang banyak, hanya tidak katanya sakit-sakitnya biasa aja. Kadang-kadang masih kecil-kecil sudah dibekam. Jadi ini tidak masalah dan ini bukan khusus laki-laki walaupun juga perempuan kalau memang dibutuhkan sunnah walaupun perempuan. Tapi di situ ada cara-caranya, ya, ada eh, apa yang dianjurkan dan apa yang juga yang harus dihindari. Ya, di sinilah yang kita baca sekarang ini. Pertama dikatakan sini fil hijama ala rik Ketika melakukan bekam hijama ala rik ala rik Artinya apa? Ada rik, rik ini artinya ludah yang ada di dalam mulut. Kalau pusok itu umum mau di dalam mulut atau yang biasanya digunakan untuk ludah yang di luar mulut. Tapi kalau rik biasanya digunakan untuk ludah yang masih ada di dalam mulut. Itu bedanya dengan pusok. Nah, alarik ini maksudnya apa? Maksudnya sebelum ludah di, malam, di dalam mulut itu bersentuhan dengan makanan dan minuman. Ya artinya belum belum makan belum minum. Nah Hijama alarik artinya melakukan bekam sebelum makan sebelum minum. Kenapa kalau melakukan bekam sebelum makan sebelum minum? Barokatun waziyadun fil akal. Di situ akan ada barok tarokah. Rasulullah SAW sendiri dalam hadisnya yang mengatakan seperti itu Al-Hijamah Adarik Amsal Al-Hijamah Adarik Amsal Di mana ini Adfak Al-Hijamah Adarik Amsal, mana An Adfak seseorang kalau mau bekam jadi jangan dianjurkan sebelumnya untuk tidak makan, tidak minum ya huruf, berapa lama huruf ya. boleh 5 jam, 10 jam Kadang-kadang kan kalau kedokteran juga seperti itu ya. Seluruh puasa untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, ini juga demikian. Jadi jangan melakukan, jangan makan dan minum sebelum melakukan bekam. Dan kemudian juga dianjurkan juga setelahnya. Ya, mungkin sebutkan nanti. Setelah bekam juga jangan makan, jangan minum. Sampai beberapa jam. Jadi puasa lama itu berarti. Barokah. Maka kalau dia melakukan itu akan mendapatkan barokah. Waziyadatun fil akal dan akan mendapatkan tambahan a akal wal hidfit tambahan h apa lahir wahai ro al ahad wal isnan dan waktu atau hari yang terbaik untuk melakukan bekam adalah hari ahad dan hari isnan okey terbaik kalau mau melakukan bekam adalah hari ahad dan hari isnan hari isnan wahfi surus khilaf dan melakukan bekam di hari Selasa, telah ada yang melarangnya, ada yang juga tidak melarangnya. Ada perbedaan pendapat di antara ulama ya. Di hari Selasa. Wa tukrahu yawm sabtah. Jahawi melarakukan bekam di hari Sabtu dan di hari Rabu. Jangan melakukan bekam di hari Sabtu dan Rabu. Ya. Nah. Candok bekam di hari rebuh bahkan sebahagian ulama menyebutkan salah satu sebab Allah Subhanahu Wataala memberi ujian kepada Nabi Allah Ayub Nabi Allah Ayub Alaihissalam dengan ujian yang berat ya ujian dalam badannya ujian dalam hartanya ujian dalam keluarganya dari segala sisi so hartanya habis badannya sakit anaknya banyak yang meninggal dan yang lain-lain salah satu sebab ujian diberikan kepada beliau ya, ujian sebagai teguran ya, ujian dari orang yang mencintainya, bukan orang yang memusuhinya dan membencinya itu adalah ikhob, itu adalah azab nah, teguran tersebut salah satu sebabnya karena dia melakukan janduk atau bekam di hari harira salah satu sebab Kemaknanya nah, dikatakan di sini tu kerajaan ya, sahabat buah rubu. Wahai rokohatiha itu kan hari yang terbaik. Bagaimana waktu yang terbaik? Wahai rokohatiha mina syahr kalau dilihat dari bulannya badan nesif yang terbaik adalah setelah melewati pertengahan bulan. Kalau mau bekam setelah melewati pertengahan bulan itu lebih baik. Seperti sekarang tanggal berapa ini? Ya 27 akhir itu pasti bagus untuk meragukan dah. Bahkan ha, ada nisib setelah melewati pertengahan bulan. Waqil akhiruhu. Bahkan ada yang mengatakan yang paling bagus malah akhir bulannya. Wa yamahi an la yaqruban nisaa'a qabla haa bi yawmin wa Dan hendaknya menjauhi ram dan sebelumnya satu hari satu ram. Wa begitu juga setelahnya, satu hari satu Wahidah aradalah hijrah mefilad dan jika dia mau melakukan bekam di keesokan harinya, halia tak asa indal hendaknya dilakukan di waktu asar. habis itu jangan ma, makan puasa hari asar asar ya tidak hulukan. Ini bukan bukan berarti makan lagi nanti ya. Tak nah, asar makan dan habis itu malam terus sampai pagi terus. Tidak boleh mak, Ini semuanya hancuran, ya, bukan keharusan. Bukan berarti dosa kalau dilanggar. Tidak. Valiyat Aasa Indal Asar. Walayakul Asarah Malihan. Dan jangan makan setelah hijamah. Asarah ini badah Malihan sesuatu yang Malihan, asin. Malihan ah. Waliyas Rob Alla Asarihah Kallan. Dan yang baik kalau selesai hijamah hendak minum cu cukup Berarti yang picut ke chur sunayah susai'an min albaraq kemudian dia mencicipi sebagian daripada ku kuah dan sesuatu yang manis la raiban walabanan. banan la Walabanan. Tak ada biasa dilanjut di Ini takutnya nih. Lebih dari itu biasanya di rumah soalnya. la ban. Rawi ban ya, susu yang sudah di, dikentalkannya, dipadatkan. Walabanan dan susu. Jadi jangan minum susu artinya, atau keju lah yang sudah dipadatkan. Keju adalah susu yang sudah menjadi padat. Wajil surdalmak dan jangan banyak banyak minum air, tapi sedikit minum air. Ini setelah melakukan hijama ya bekam. Walfasru misruha dan hukumnya fasad. Ini fasad ini sama-sama juga mengeluarkan darah dari tubuh. Kalau bekam, canduk, hijama. Mengeluarkan darah dari tubuh Tapi kalau fasad mengeluarkan darah Dari bagian urat-urat tertentu Jadi fasad mengeluarkan darah Dari urat urator tertentu Itu hukumnya sama dengan hijama Minta ha' minal bustan Dissa perqadri Kemudian masuk kepada Pembahasan siwak Termasuk min hisolul fitra adalah siwak Bahkan siwak adalah yang paling Ak Termasuk yang paling akdal Adalah siwak Faedah al-ula mereka telah menyebutkan anna fi siwak isnan wa 70 fadilah Ya siwak ma biliki 72 keutamaan 72 keutamaan jadi kalian kalau pakai siwak satu kali bisa mendapatkan 72 keutamaan yang mana di antaranya annahu yuzakkiru syahada indal maut. Termasuk fadilah yang besar yang agung insyaallah yang pakai siwak istiqomah Allah subhanahu wa akan mengingatkan sekaligus memberikan kekuatan untuk bisa mengucapkan syahada. Kapan? Indal maut. Ketika menghadapi gemah, kematian. Nah, di Saat menghadapi kematian orang sudah tidak bisa dan tidak mampu lagi untuk berbuat banyak kan, bahkan ngomong pun sudah lemas, mau ngomong mau bicara aja sudah lemas, mau bicara sudah tidak kuat. Nah, saat itu Allah Subhanahu akan menakdirkan dia mampu untuk berbicara dengan mengucapkan shahadatain, shahada, ashadu As alla illaha illallah. Mangkan akhir akan ini kalamih min ad-dunya la ilaha illallah. siapa yang terakhir ucapan sebelum dia meninggal adalah la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Berarti yang terakhir ucapan bukan la ilaha illallah berarti tetap masuk surga kalau dia muslim mukmin. Cuma kafir dulu ke neraka kalau dia mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal, terakhir ucapan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga secara langsung tanpa mampir dulu di neraka. Jadi termasuk fadilahnya adalah mengingatkan seseorang untuk mengucapkan syahadat ketika menghadapi kematian. Oleh karena itu termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi wafat, menghadapi kematian dan ajalnya beliau sempat Ketika berbaring di atas tempat tidurnya, maka di situ ada Sayyidatuna Aisyah dan di situ ada Sayyidatuna Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Siddiq. Tidak lain adalah saudara daripada Sayyidatuna Aisyah RA. Maka di situlah Rasul SAW terlihat matanya melirik kepada apa yang ada di tangan daripada Sayyidatuna, Sayyidatuna Aisyah. Akil orangnya ketika mata seseorang melirik pada sesuatu tertentu, berarti dia menunjukkan ada keinginan untuk mengambilnya kok dilirik terus kalau di depan ustaz misalnya ada teh, dilirik terus berarti dia gemi misal bisa. maka ketika Sayyidatuna Aisyah melihat Rasul Rasulullah SAW, matanya selalu melihat keberadaan apa yang ada di tangan Sayyidatuna Abdurrahman, maka disitulah Sayyidatuna Aisyah faham bahasanya Rasul Setelah saya menginginkan apa yang ada di tangan Sayyidatuna Aisyah Ternyata yang ada di tangan Sayyidatuna Aisyah Adalah si siwak Maka diambil siwak tersebut Kemudian dihaluskan Dilembutkan oleh Sayyidatuna Aisyah Dengan memakai ludahnya sendiri Dimasukkan ke dalam mulutnya Dan sampai lembut Dan dianjurkan pakai siwak untuk dilembutkan terlebih dahulu Dengan ludahnya kan, kalau tidak ada air ludah Sampai lembut dimasukkan ke dalam mulut Nabi, suam Mausar kemudian diusap-usapkan ke dalam gigi Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Makanya Sayyidatun Aisyah punya keistimewaan yang tidak tidak dimiliki oleh orang lain, istri yang lain. Termasuk di antaranya meninggalnya di kamar Sayyidatun Aisyah, dan meninggalnya di pangkuan Sayyidatun Aisyah, dan meninggalnya tepat di hari Saidah Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berhari-hari tinggal di rumah Saidah Aisyah karena istri-istri yang lain meridukan. Yang mana sebelumnya Rasul sallallahu wasallam walaupun sudah dalam keadaan sakit, tapi Rasul tidak mau meninggalkan istri-istri yang lain. Tetap Rasul sallallahu wasallam dalam keadaan sakit Menggilir istri istrinya walaupun dengan dibantu dua orang yang menggotongnya pergi ke rumah siap satu. Kemudian sesuai dengan giliran. Kemudian istri-istri yang lain sepakat kasihan lihat Nabi seperti itu. Mereka semuanya memberi izin untuk biar tinggal dengan Saya Aisyah R.A. Berhari-hari di situ bahkan meninggalnya persis di waktunya di jadwalnya Dato'na Aisyah R.A. Dan termasuk adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam air liurnya sebelum meninggal berjempur dengan air liur Saya Dato'na Aisyah R.A. Ini yang uh, kita katakan tadi yuzak kira sahaja indal mot, bahwa alat atas minat hasisha dan itu adalah sebaliknya daripada hasisha apa hasisha? Rokok tahu hasisha rokok? Mungkin di antara orang tua kalian ya, ada yang rokok di antara orang tua kalian? Ada ada yang stopo ya? InsyaAllah kalau misalnya ada, insyaAllah diberi obat untuk berhan, berhan, berhati, amin, ya, rokok, alamin. Ya, meskilah rokok itu, motoratnya banyak. Ya, setiap yang disebutkan, nanti akan disebutkan ya, faedah kedua, faedah-faedah siwak. Setiap disebutkan keutamaan siwak, maka rokok itu sebaliknya. Tadi satu faedah sudah disebutkan, mengingatkan sahadat indar mod. Kalau rokok melupakan seseorang mengucapkan sahadat ketika mati. Makanya Habib Salim Masyafiri radhiyallahu ahu uh, hafidzahum taala wa ta'ala mengatakan bahasanya, orang yang hisap rokok kalau tidak tobat 40 hari sebelum meninggalnya ya mutu ala su'ul khatimah. Meninggalnya meninggal su'ul khatimah 40 hari sebelum meninggal masih rokoan. Apalagi sudah kejang-kejang masih sempat minta rokok. Itu sudah alamat besar meninggalnya suhul Khatimah. Nah, jadi Insya Allah rokok berat lupa mengucapkan syahadat ketika mau meninggal dunia. Pada ya, siwak mengingatkan dan sebaliknya rokok melupakan seseorang mengucapkan sahadat. Nah, Ini yang disebutkan sini. Walaik Akash minal hasisa dan siwak yang sudah disebutkan tadi jodakir syahadah itu sebaliknya rokok alatita kurul hal-hal yang diisap oleh orang-orang rendahan, bukan orang-orang yang derajatnya tinggi. Nabi-nabi ada yang rokok? Tak ada. Sahabat ada yang rokok? Tak ada. Oh mungkin pernah Sayyidina Umar merokok? Majelis waktu sama Syeikh Abdullah bin Off itu, rokokan berdua. Tak pernah. Sahabat tidak pernah. Aima arbaah. Tidak ada Imam Shafi, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Tidak ada yang merokok. Wali-wali Allah. Wali Tidak ada yang merokok. Terus mengikuti siapa? Bukan merokok. Tidak lain. Yang diikuti adalah orang-orang kafir. Orang-orang Yahud. Orang-orang fasik daripada Muslimin. Kita yang diikuti. Nah, oleh kerana itu mudah-mudahan yang merokok di antara keluarga kita. Mudah-mudahan yang berhenti. Bisa berhasil berhenti daripada rokoknya. Amin. Ya Allah. Fa'inarfiha maka di dalam rokok isnain wasfiin roziilah ada 72 sifat buruk sifat tercelanya sebaliknya daripada siwak siwak. Kebal dihunkolah bahkan sebagian mengatakan fiha mi'aton wa isruna magharrah dalam rokok itu ada 120 madarat. puluh berat. Maka di bungkus rokok itu bahkan sudah tertulis sebagiannya kan menyebabkan kanker, serangan jantung, ha? potensi gangguan kehamilan janin, hafal semua aja Siapa yang rokok ini? Orang tua apa? Kau hafal? Sering lihat ya. Sering lihat berarti berkumpul dengan orang yang Oh di jalan, di jalan yang Takwil wild itu namanya. Sekarang sudah tak ada lagi menyebabkan kanker tak ada ya. Berapa lah pemburu semua, mengikuti semua kan dia. Ya. Ya, di jalan juga kan. Jadi sudah kebanyakan sebab-sebab. Malterat daripada rokok, mau ditulis kebanyakan, jadi langsung singkat rokok. Tapi rokok membunuhmu besar tulisannya tetap dibeli loh, membunuhmu loh. Bahkan di situ ada gambarnya ya, hafal enggak ya? Kediatan di jalan juga ya, ada gambar orang orang apa? Itu orang sakit ya orang yang sekarat atau sakit tidak bau, tidak jelas jadi di bawahnya merokok, membunuh nanti masuk Indomer rokok membunuh, saya beli 30 ribu dibeli untuk membeli sesuatu yang membunuhnya kalau kita tahu itu membunuh kan mestinya walaupun dibayar, tidak mau kalau perlu dipaksa pun kita tetap tidak mau karena kalau kita mau, bisa mati penyakit ini tidak ada apa-apa penyakit, tidak apa-apa membunuh. Tapi bayar ya harus ya katanya Indomarzi. Tetapi walaupun bayar tidak apa, bayar tidak apa pun penyakit. Ini tidak masuk akar Ya mungkin karena kecanduan sulit untuk berhenti. Tapi bukan berarti tidak bisa untuk ber. Ya, bisa berhenti. Yang penting ada kemah, ada kemauan, ada niat dan dia tahu diperjelas bagaimana kedudukan. Atau mazharat rokok dari segi kesehatan. dan mazharat rokok dari segi juga agama. Baca dohukalami atun wa isuna mazharah badania wa Dalam rokok itu ada 120 mazharat, baik berkaitan dengan badan ataupun juga berkaitan dengan agama. Minha di antaranya fasaul akal. Merokok membuat akal seseorang rug. Sa. Wahni sya syahada indal. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salamatan bi wa karamatihi wa karamihi semoga Allah subhanahu wa ta'ala ta Memberikan kepada kita semuanya keluarga kita orang-orang kita cintai keselamatan darinya dengan karunianya wa karamihi dan kemuliaannya amin ya rabal faedah kedua min fawaidhis siwak nah, ini yang kita baca faedah-faedah fa siwak yang dikatakan tadi ada satu hal kedua faedah Anak huyutahirul fahm siwak termasuk faedahnya membersihkan mulut. Itahir tahara bimana nadah, nadah fah tahara luaran nadah itahir ini yunak membersihkan mulut dengan bersiwak. Dan sekarang seperti siwak juga sikat gigi itu kan adalah sesi siwak. Karena siwak yang perlu diketahui siwak itu adalah menggosok-gosok gigi dan sekitarnya. Memakai apapun, itu namanya siwak. Mau pakai kayu, mau pakai tisu kasar, mau pakai baju, mau pakai kerdus, mau pakai kerdus yang kasar, mau pakai, apalagi sikat gigi, apapun, yang penting yang kasar. Ya, bisa untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran yang nempel di gigi? Boleh. Jadi, kalau misalnya kalian tidak sempat bahawa siwak mau sholat atau lupa kadang gadang ya, tinggal gosok pakai baju baju yang kasar ya, kalau yang sutra-sutra yang halus itu nasah yang kasar tapi tetap yang abdal yang abdal tetap harus ya itu siwak namanya yang abdal pakai arok ya siwak itu adalah alat yang dimiliki untuk menggosok apapun itu adalah siwak, bukan termasuk kita katakan gosok gigi, termasuk adalah si siwak cuma siwak yang si siwak alat untuk menggosok gigi yang afzal ada kayu arok itu namanya kayu a kalau tidak ada kayu arok cari dunahal diambil dari kayu yang terbuat dari pohon kurma kalau tidak ada cari dunah zai, zaitun tidak ada pohon kurma pohon zaitun tidak ada cari dari kayu yang harum tidak ada Ya kayu-kayu yang lain dan juga selain juga ka? kayu selain kayu itu martabat yang terakhir martabat yang kelima dan disunahkan untuk memakainya untuk dibasahi terlebih dahulu dibasahi dengan apa yang alcohol dengan A, air tidak ada air mawar tidak ada air liur tidak ada dengan apapun yang penting bang boleh dengan teh boleh dengan kopi Menyenangkan rasanya rasa daripada kering. Itu abdol. Yang penting dibasahi dengan apa? Karena intinya di sini kalau basah, lebih lembut kepada gigi. Tapi kalau kering, dikhawatirkan malah melukai gusi. Gu, yang abdol dibasahi. Nah itu termasuk ya, siwak di antara faedahnya, keutamaannya adalah membersihkan mulut. Ini berarti sebaliknya dong. Rokok berarti rokok adalah mengotori. Wa yurdi Begitu juga membuat Tuhan Allah Subhanahu wa taala ridha. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Asiwakumu mataharatun lil fam mardhatan lirabb." Siwak membersihkan mulut dan membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaliknya juga rokok Berarti rokok membuat Allah. Kemudian wajibayidul asnan membuat gigi gigi putih. Wajibayidul asnan kita sikat gigi, kita siwak kerajin gigi menjadi putih. Coba yang tidak suka sikat gigi dan tidak pernah siwakkan satu tahun lamanya. Pinjamin giginya bukan kuning lagi, bisa-bisa ya. Jadi termasuk faidah siwak yubayyidul yubayyidul asnan membuat gigi itu. putih. Wa yatayiburaihatalfam dan siwak juga mengharumkan bau mulut. Ini sebaliknya nih. Merokok berarti apa? Membuat Ya, membuat baumu dan sebelumnya juga membuat gigi kuning termasuk. Ya, Siwat daripada rokok adalah membuat gigi kuning. Bayasutul lisa dan menguatkan gusi. Bayasutul lisa dan menguatkan gusi. Bayusafi al-khilqah. Anahwil balgham membersihkan badan kita daripada al balgham apa balgham jahat. Wajazakil fitnah dan menguatkan kecerdasan. Wajazakil fitnah menguatkan kecer. Wajak ta'ur tuba dan menghentikannya cairan yang mengalir minal n ya dari mata. Kadang-kadang mata suka mengalir. Nah, di sini termasuk faedah siwak menghentikan penyakit tersebut. Wajudul Basar dan juga menguatkan pandang pandangan mata. Wajudi Usayba dan juga mengakhir mengakhirkan tumbuhnya kubar. Mengakhirkan ya, orang mau tak mau harus ber kubar. Tidak bisa di tidak bisa dicegah. Hatta rasul sesama beruban tapi rasul tidak terlalu banyak ubannya bahkan rasul waktu meninggal umur 63 tahun tidak lebih dari 20 uban atau tidak sampai tidak sampai daripada 20 uban. umurnya padahal 63 sekarang 40 tahun sudah banyak banyak jadi ini yu akhir yu te yu akhir mengakhirkan memperlambat wajudah dan menuruskan punggung. Jadi yang istiqoh mah, ini bukan hanya pakai siwak sekali langsung. Uh, punggungnya lurus, gigi putih langsung tidak ya. Ini kalau istiqoh. Wah, Bapak ini. Bukan dengan satu kali pakai siwak langsung dapat semuanya ini. Jiyusawid lahar. Begitu juga menguatkan punggung. InsyaAllah tidak menjadi punggung. Ketika tua tetap kuat punggungnya, karena dia rajin menggunakan siwak Wa yudaaiful ajar dan juga melipat gandakan tahala solatun bisibak khairun min sabiina solatun bai'ri sibak khairun lebih baik lebih baik daripada 70 puluh rakaat. Wa yusahilun naza tadi kan yudakiru sahada ini yusahilun mempermudah Nazak seseorang tau naja ya nah ya, masing-masing coba akan merasakan nazaknya jadi insyaallah kalau kepengin ringan nazaknya rajin untuk menggunakan si siwak sikat gigi itu diniatkan untuk pakai si siwak kalau diniatkan dapat pahala siwak kalau kalian kebiasaan niatnya atau membersihkan aja tidak niat siwak ya tidak dapat pahalanya si siwak wa yazakil shahada innal muhammadu rasulullah Wajuri dan juga bisa mendatangkan kelonggaran. Walahina mendatangkan kekayaan. Walyusur mendatangkan kemudahan. Wajusakin asuda meringankan pusing. Wauru kerroas dan juga urat-urat yang ada di kepala. Wajusheb wajatiris juga menghilangkan sakit gigi ala -hafar. Al hafar ini menghilangkan kuning-kuning yang ada di gigi gigi ini. Yesaida an dan menyehatkan pencernaan wa dan menguatkannya wa fil fasoha menambah fasoha kefasihan seseorang walakli jadi yazid fil aql menambah akal seseorang wa yutahhirul qalba membersihkan ha wa yuqawwil badan dan menguatkan ju wa yunmil dan juga yunmil walad jadi yani menumpukan menyuburkan anak insyaallah punya anak banyak walhu walmal dan juga harta wa dhakara ba'dhum fawaid sebagian adalah juga yang menyebutkan faedah-faedah yang lain tahta ju ila tapi perlu untuk penjelas, penjelasan pencerahan yang ketiga kana rajulun sayy al-itqad fi ahli al-khair maksudnya seorang sayy al-itqad yang punya keyakinan yang jelek terhadap orang-orang yang baik ahli al-khair wa yatsuhu yahtagiduhu tapi anaknya sebaliknya anaknya bersluhdun dengan orang-orang ba -orang baik jadi ada orang yang suatu tidak suka dengan orang-orang baik, tidak suka dengan orang-orang soleh. Tapi anaknya ini suka dengan orang, -orang soleh. Baca amin ini saya soleh. Suatu waktu jai al walad al Suatu waktu si anak itu datang dari sisi seorang yang soleh, soleh yang orang tua yang soleh. Wama ahusim iswak. Ketika datang dari orang soleh tersebut ternyata sudah membawa siwak. Datangnya membawa. Anak cik bud membawa siwak. Kokana lah hulap? Ayahnya mengatakan kepada si anak, si mustahsan dengan niat untuk mengajak. Niatnya untuk apa? Ataukah shehuk hazal misbach, guru boleh berarti guru tadi maksudnya? Ataukah shehuk hazal misbach, kamu diberi oleh gurumu siwak ini? nada mengecek fa khada dia mengambil sesuatu si diambil dari tangan Adamnya. Kemudian adekhalahu fi duhrih. Dimasukkan ke dalam tubuhnya untuk mengecek. Dan ibadah si tersebut yang tidak lain adalah sunatnya roh istikharah untuk peredakan si waktu tersebut. Apa yang terjadi? Pada yang muda hari pertama hari kedua tidak terjadi apa-apa. Baru mungkin hari ketiga terjadi sesuatu. Apa itu? Walad al-abu jirwan. Lalu ayah itu melahirkan jirwan anjing kecil. Jadi keluar dari durgurnya, binatang menyerupai anjing kecil. Ayah sebutkan bahawa Sohir minal karab. Waladul karab. kharib basyabah bisa maka mirip semacam ikan. Kata lahu. Kemudian membuat ayahnya Si ayah itu membunuh binatang Yang lahir tadi dari dirinya sendiri Dibunuhnya Suma mata rojol alaf Halan langsung setelah membunuh binatang tersebut mati seketika itu juga si ayah Atau takut ya Ini ketika itu Atau matinya setelah dua Mau seketika itu Mau dua hari yang penting Misun hanya Rasul ya ini, Bahkan ini bisa dikategorikan termasuk mur dan mengejek sunnah Rasul merendahkan sunnah Rasul termasuk minhas tabir lidah termasuk sebab-sebab seseorang murtad dari agama Islam disebutkan oleh Imam Mimin Hajar dalam kitabnya Minhas Jawahir dan Kitab Ilkabair yang di situ menjelaskan dosa-dosa besar penjelasannya faida faida dan cerita-cerita yang berkaitan dengannya termasuk di akhir ada juga menyebutkan sebab-sebab yang menyebutkan seseorang keluar dari ibadah lingkaran Islam. Faedah yang keempat. Quliya ana sayyidina Ali karramallahu wajhah. Diriwayatkan bahasanya Sayyidina Ali semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa dinamakan karramallahu wajhah? Tidak pernah Tidak pernah sujud kepada apa? Tapi tidak pernah sujud kepada Patung Tuh sahabat juga banyak yang tidak sujud kepada Patung Bismillahirohmanirohim. Apa sahabat-sahabat yang muda-muda, mereka tidak pernah sahabat-sahabat yang muda-muda, mereka tidak pernah juga sujud Kepada Patung Tapi tidak dikatakan karena modal way. Kenapa? Karena mereka dilahirkan dalam keadaan Islam. Bismillahirohmanirohim. Bismillahirohmanirohim. Apa sahabat-sahabat yang muda-muda, mereka bin Abbas lahir sunjut Islam. Sedangkan Sina Ali lahir dalam badan Belum Rasul diutus Kemudian setelah Merewati masa tamis Sina Ali melewati masa tamis Baru kemudian diutus menjadi Rasul Maka disitu Sina Ali Masuk meluk agama Islam Dan dia adalah Awal man aslam minasib Maka pertama kali yang Masuk agama Islam Sina Abu Bakar Siddiq masuk jenjibarat, tidak pernah. Padahal beliau ini hidup lama dalam masa Yahudiya, yang masa itu mereka sujud dan menyembah kepada Berhala tapi saya nak bagasi dijaga oleh Allah, belum diutus Nabi Muhammad SAW, tapi saya nak bagasi ini sudah dijaga dari pada menyembah berhala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh pada dikatakan sena Abu Bakar, karena mautnya, maka hukumnya tertebu. Tidak tidak, tidak. bahil sama sena Abu Bakar. Jangan sih, nanti. Sena Ali dan sena Abu Bakar Siddiq itu dua-duanya berhak untuk dikatakan karena mautnya. Cuma kebanyakan kebanyakan yang dipakai untuk sena Ali, tapi bukan berarti tidak di dan atau tidak dianjurkan dah tetapi dianjurkan juga untuk disebutkan kepada Sayyidina Abu Bakar as -Siddiq. Kalau yang kata inasnya sama-sama sama beliau berdua ini tidak pernah sujud kepada patung di saat masa jahiliya. ya Masa ya atau masa awal-awal Islam -awal. nah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah melihat Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha Siapa dia? Ya. Beliau adalah istrinya sendiri Sayyidah Fatimah dan istri yang sangat dicintai Ia adalah Sayyidah Ali Menikah, menikah dengan istri yang lain Selama hidupnya Sayyidah Tuna Fatih Sayyidah Fatimah Dan di saat itu Sayyidah Ali melihat Sayyidah Tuna Fatimah Tastaku Sayyidah Fatimah sedang ber Siwak, sedang menggosok-gosokkan siwak ini. Masukkan siwak di dalam mulutnya Apa yang dikatakan Paling memalih ketika melihat istrinya Yang tercinta sedang menggunakan siwak Maka beliau mengatakan Hadi tayahu dan araki Bisa melihat Kamu beruntung Kamu beruntung wahai kayu arok Kayu yang paling apa Dengan apa Dikatakan kayu arok Kayu siwak itu beruntung Yang ada di tangan Sainal Fatimah Bisa dilihat karena bisa yang bisa menempel dengan giginya Syed Atuna Fatima. Kayu siwak tadi nempel dengan gigi-gigi Syed Atuna. Maka dengan itu, Syed Ali melihat siwak yang ditempelkan oleh Syed Atuna Fatima ke gigi-gigi beliau itu mendapatkan keberuntungan yang tidak didapatkan oleh zat atau benda-benda yang lah nempel dengan gigi Syed Atuna Fatima. maka kamu mendapatkan keberuntungan oleh kayu Arab. Dan berada di gigi-gigi Sayyidah Fatimah. Di giginya. Mahifta yaudal arohki arohka. Bahkan kamu. Melakukan hal tersebut. Nempel di gigi istriku Sayyidah Fatimah. Tanpa perasaan takut dengan. Mahifta. Rupanya. Kita hari jembur. Dengan siwat jembur. Apa lagi dekatnya? Mahifta yaudal arohki arohka. Kamu tidak takut, wahai kayu arok. Ketika kamu nempel dengan gigi istriku, tidak takut aku melihat kamu, arokah. Loh kuntamin ahli kita, ditakut taltu kamu. Kalau kamu itu manusia yang boleh diperangi, aku perangi kamu. Ma'fazamini, ma'fazamini, ya siwaku. tidaklah ada orang seorang pun yang selamat. Ya dariku. Tiada seorang pun ada yang selamat dariku, wahai siwa, siwaga selain kamu. Naseir, kakasmu ya. Jika jika ya ujar Arabi, bisa lihat, maaf jika ya ujar Araki, terpakai, arokai, aroru ya. Takuntamin, ahli jadi, kita suka maaf dan minyak siwaku. Ha? Baidah <tuh> Baidah Al-Hadiah Ta'asyarah Baidah yang kesebelas Kuala Al-Habib Al-A'rif Billah Berkata seorang Habib yang arif Billah Yang sudah kenal dengan Allah Nal dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan nafas yang sempurna, maqam maqamul makamul Ma'rif. Beliau al hamba Tuhan bin Muhsin Al Fauz di Bogor ini ya. Kalian kalau masuk kota Bogor jangan sampai tidak sih ya. Kalau penuturan ada di Bogor di Empang tepatnya. Ini hamba Tuhan bin Muhsin. Ia bahkan semua hamba ya, kalau ke Indonesia pasti disempatkan untuk sih ya. Ya Abdullah bin Mas'ud atas rahmatullahi wa salam radiyallahu ta'ala. Beliau dalam kalamnya berkata: "Ali fu tuhul alawiyyin fi sebab futuh daripada kalangan alawiyyin. Dari kalangan alawiyyin yang bernasabkan kepada ada uruqam, ada Alif huruf am yang dimaksud dengan alawi adalah yang dinasabkan kepada Sayyidina ali. Kalau mau yang nyambung nasabnya kepada Sayyidina ali, betul kan saihna ali, saihna fatimah. Tapi pengertian huruf alif dan itu yang banyak dipakai adalah alawi dan jamanya alawiyun atau alawiyin adalah yang bernasabkan kepada saihinilah. Alwi bin Ubay bin Sayyidin al-Muhajir Allah Ahmad bin Ahmad bin Isa Sayyidin al-Muhajir Allah pertama yang hijrah dari Irak membawa keluarga Rasulullah s.a.w kerana untuk menghindari fitnah yang ada di Irak dan beliau dengan kasatnya tahu bahasanya fitnah yang setelahnya akan menjadi fitnah lebih besar Betul apa yang dibaca baca dan pada Nabi Haidar terjadi fitnah besar-besaran di Irak. Jadi, tapi ada kuliah beruntung beliau sudah membawa keluarganya yang tidak lain nantinya akan menjadi peneruskan anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Sayyidina Hussein ya. Dari keturunan Sayyidina Hussein dibawa ke Madinah untuk bersiarah kepada kakek beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syarat oleh Nabi SAW untuk pindah kehan dan nah, kemudian melaksanakan haji dan baru kemudian masuk ke Yaman dan masuk ke negeri nah, dan tidak langsung ke Tarim makanya ukurannya di luar Tarim karena beliau ini Allah, Minta, bukan pertama yang menepati dan meninggal di kota Tarim nah, di luar Tarim tapi di provinsi dan nah, luar tarif, tapi provisinya tetap had. Pertama kali yang masuk dan tetap menetap di kota tarif adalah Sayyidina Ali bin Ali Kholih Qasam al Yang mendengar langsung salamnya Rasul Sallallahu Kalau dia ucapkan salam kepada Rasul Baik itu di waktu sholat atau di luar sholat Ketika di sholat ada suatu ucapan salam kepada Rasul. Kita mengatakan dan kita membaca Assalamu. Alaihik Allahi. Siapapun yang sholat harus membaca ini. Khabar membaca ini berarti dalam sholatnya tidak sah. Maka ketika membaca salam kepada Rasul ketika itu. Alaih minakatul khasan. Maka disitulah terdengar jawapan langsung dari Rasulullah SAW. Wa alaihik salam biasa. Maka dikatakan biasa. Wa alaihik salam biasa ini bukan didengar oleh beliau aja. Tapi juga didengar para hadirin yang lainnya, didengar orang-orang yang sekitarnya, mahu-mahu yang lainnya semuanya dengar dengan suaranya Rasul. Sehingga banyak orang yang solatnya itu kepingin solat berjamaah dengan Rasul. Nah, kenapa ingin mendengar suara langsung Rasul? Baik, suara itu kompetitif, yang alam yang sangat tinggi. Ini yang pertama tinggal di kota. Sebelumnya tidak termasuk Sena. Alwi ini. Jadi saya nak punya anak saya ya, nak Abu Dila, ya? Saya nak Abu Dila punya anak tiga laki-laki. Dan pada laki-lakinya. Itu saya nak Basri, saya nak Jadir, saya nak Alwi. Saya nak Jadir, saya nak Alwi, saya nak Basri. Itu tinggal di luar dari, dari provinsi Halmahera Timur. Itu saya sekarang mampunya dan itu saya yang dia betul-betul menjaga anak cucunya dari Teman-teman yang tidak baik sampai dipikir pagar. Jadi keluarga pasti ada satu rumah, dua rumah, misalnya. Keluarga jadi satu rumah, dua rumah. Keluarga padawi juga satu rumah, dua rumah. Gitu. Semuanya nanti dikelilingi pagar. Dan mereka tidak mengizinkan anak-anak mereka keluar dari pagar ini. Kecuali kalau sudah makhluknya mantap, sudah. Dia ya, belum memulai rinyal, baru diizinkan. Khawatir kalau masih anak-anak diizinkan keluar dari lingkaran atau pagar tersebut. Temu dengan orang lain yang bukan satu jenis Bukan satu syirah, bukan satu akhlak Nah, untuk kita Terpulat akhirnya Tidak mengikuti kakek-kakek mereka Tapi keluar dari jalannya Kakek mereka ini tidak diinginkan oleh Sayyidina'ubbaidillah Dan sayyidina'ubbaidillah Ya Allah. Banyak umum di Allah Ada yang keluar dari Yang tidak menjaga hal tersebut Kumpul dengan orang-orang yang tidak sejati tidak satu jalan, tidak satu sirat, tidak satu akhlak. teman, betul-betul. Ini -betul. pengaruh yang ber. Yang berkata dikatakan, Aradha wa al-bikha wa al-radha. Aradha wa al-bikha. Aradha wa al-bikha. Ighayyirani tiba. Aradha menyusu. Menyusui. Menyusu. Wal-bikha likumat. Yohairani tiba Bisa merubah topiat seseorang Akhlak seseorang Kalian kumpul Bersama kumpulan orang-orang yang syar Orang-orang yang tidak punya akhlak Juhal, bodoh Tidak mengerti agama Lalai daripada Allah Jarang ibadah, jarang sholat Kalian akan terpulang nantinya Bukan mereka yang menjadi orang baik nantinya tapi kalian yang akan ikut kepada mereka. Bagaimana kalau kalian kumpul dengan orang yang sakit mata? Apa sakit mata menjadi sembuh? Apa kalian yang sakit mata? Kalian kumpul dengan orang yang kena cacar? Ya, tentunya, kalian yang akan tertular bukan orang yang sakit cacar menjadi idam. Itu juga adalah makhluk. Kalau kalian kumpul dengan orang-orang yang jelek, kami tertular. tentunya. Jadi orang-orang yang jelek. Dari betul-betul menjaganya dikasih pagar Seperti pondok Sampai keluar Ini juga kalian ini kan Ada pagar Coba kalian bebas keluar Siapapun mau keluar boleh 24 jam nonstop Sudah bayar saja baju-baju kan Wah ada mau gini, mau gini nanti Baru dibilang aja Sudah bayaran pajak, baju, baju Belum betul-betul kalau dibebaskan untuk keluar Jadi apa kalian nantinya kan Na'udzubillahimin Karena itu hati-hati untuk memilih tempat dan minggu Jadi Sayyid Al-Wi Alhamdulillah keturunannya sampai sekarang Tapi Sayyid Al-Basri dan Sayyid Al-Jadid tidak punya keturunan Jadi mereka tidak punya keturunan Terputus keturunan Sayyid Al-Jadid dan Sayyid Al-Basri Yang ada Sayyid Al-Wi Jadi dari Sayyid Al-Wi ini nyambung keturunannya Sayyid Al-Husin kalau tidak ada seina alawi ini dan punya guna selesai sudah selesai. Maknanya Makanya turunan seina alawi ini anak-anaknya terus cucu-cucunya sampai sekarang itulah mereka yang dinamakan alawi, alawiun, alawiar kalau perlu. Inilah banyakkan putus sebab putus sebab seseorang mendapat keterbukaan hati kepada Allah Subhanahu. Wa ta'ala kebanyakan dikatakan oleh Abdul As-Sulh bin Muhsin al-Qash shabab salat. Kebanyakan salat sebabnya salat. Sebab orang mendapatkan kutum ajam. Maka saya nama ketika Nabi ada sebab kutumnya adalah membaca Yasin setelah salat lima waktu. Setiap salat lima waktu membaca Yasin setelah salat lima waktu membaca Yasin. Di situ menjadi sebab kutumnya Sayyid Abdullah bin Adawi. Hadats. Sayyid Akbar bin membaca Bunut, doa bunut kisahlah wakat hari je solat. Waktu solat termasuk di waktu solat banyak solat fitir ya, banyak termasuk kebiasaan beliau dan diikuti oleh syarak banyak yang mengikuti membaca bunut di waktu rokaat fitir yang terakhir setiap malam bukan ramadan aja. dan itu menjadi sebab butuhnya Syaikh Umar bin Terbalas burunya Alaihullah. Disolat juga termasuk. Betanya ya, kan alauiun sebab butuhnya adalah solat, solat, wiro, Jatiim ada alquran, sholawat, mawasah, mendapatkan nah, warisan dari kakek mereka yang termulia dan teragung, yaitu hmm. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alkala, sebagaimana beliau bersabda, wajudilatul wa ini disolah dan dijadikan kesenanganku fesolat dalam solat, kesenanganku dijadikan dalam solat. Ya, kalau kita ingin seperti Rasul kita solat dalam keadaan se senang bukan sholat berat, bukan sholat seakan-akan kewajiban, beban tak? kita jadikan sholat hiburan, malah hampir ada, bisa sholat lagi ya kan? Ya kan kalian adhan ke Allah bukan lagi, adhan lagi sungguh lagi, terutama itu Allah khutur, ya Allah sempat si adhan mestinya tidak kalian syukur. adhan, alhamdulillah azan. kalian masih sempat diberi nafas oleh Allah untuk sholat Orang lain masih tidak bisa melaksanakan sholat. Ya, mungkin mafasnya berat, pejang-pejang, bahkan sudah yang dicaput oleh obang nyawanya sebelum masuk sholat. Berat, waktunya sholat cukup. Ya, syukur. Alhamdulillah, ini kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat. Sholat. Tidak ya, hanya kan, butuhnya sholat. Sebagaimana Rasul Sholat, kesenangannya dijadikan di dalam berat, ya Abdul Amal. Maka sholat, ibadah yang apalik aftad. Tapi aftad dari haji, puasa, di Qur'an dan yang lainnya. وَفِيْهَا فَوَاِدْ عَدِيمًا Dan di dalam sholat itu banyak keuntungan-keuntungan. Hattalil -keuntungan. yisim bahkan bukan hanya keuntungan ukhrawi, keuntungan agama, bahkan juga keuntungan tersebut adalah keuntungan berkaitan dengan jisim jasmani kita, badan kita. termasuk di situ, olahraga. Ya yang termasuk oh. menghindari seseorang untuk tepat keropos tulang-tulangnya menghindari seseorang untuk terkena stroke ya, termasuk ya, ya, termasuk salah satu sebab, ya, sebabnya lain banyak salah satu sebabnya kita riyakoh dan riyakoh bisa kita dapatkan di waktu kita soal-soal kita rajin, lupa kalau ditambah soal-soal Ya riya do asy, Wajizmiah, Jadi bukan riya ruhiah aja. Bukan roh kita aja, tapi juga jasminya badan kita. Kita amin majukan amin. Pada 13 lah Allah pasti, pada salat dan muslim. Ada sebagian orang kafir yang memperhatikan salatnya orang-orang Islam. Yula hidu. Kata aja bah, ketika orang kafir itu memperhatikan salatnya orang Islam, mereka dia menjadi eh Dahriqim jami Allah im. Herannya abah, karena ternyata di dalam solat mereka ini semuanya badannya kan gerak. Tapi ini heran bisa ibadah sekaligus. Lihatoh, jami Allah im fiha ilal unuk kecuali leher kan agerak. Kecuali nanti ya, jari unuk dalam maroh ahum unuk indah salam. Tapi ternyata setelah dia melihat orang muslim itu menggerakkan leher mereka. Karena ini kan diajur itu. Orang diajur itu. Diajur oleh Menoleh. Karena... Menoleh ke kanan. Menoleh ke kiri. Seada tak ajubah. Wa'as. Menjadi terheran-heran. Kemudian beliau. Dia masuk. Dan. Ya Robbana ta'arab.